Тоді отець-парух досить блідим голоском звернувся до присутніх з закликом зберігати повагу і порядок зборів. Пригадав, що, власне, він, як голова, відповідає за все перед паном старостою і тому просить своїх парафіян числитись цією обставиною. Після нього виступило з своїми жалями ще декілька братів-хліборобів. Один просив пана посла запротестувати проти смішно низької ціни сільськогосподарських продуктів на ринку. Як аргумент виставив той факт, що склянка чаю в місті коштує стільки, скільки два з половиною літри молока. Виступ цей, хоч і вагомий за своїм змістом, зал сприйняв теж весело. Хтось із сміливіших порадив просто дядькові не пити чаю, якщо він трясся його матері так дорого ціниться. Інший незвищний чоловік, просив у пана посла виєднати йому дозвіл продати клаптик власної землі, своєї, прадідівської. Згідно з найновішим законом, землю можна збувати лише у польські руки, а поляки, що живуть у глинниці, тобто жандарм, учителі, панський економ і кухар, не потребують його півморга а йому вже третій рік хворіє жінка на нирки і доконче треба операції. Справа стоїть так, що або операція, або могила. А воно, правду сказати, і те, і друге коштує гроші. А звідки їх взяти? Єдине, що може, то продати шматок землі. Але як, коли закон проти нього? Форналь Вишнянської пані, наче спортивного плаката «Красень», з орлиним носом жалівся по слові, що пані не дозволяє йому одружитись, якщо він і його наречена не перейдуть на польське. Він то сам не такий вже й побожний і не випрактикував, котрий бог ласкавіший для бідного – польський чи український. І тому змінив би метрику на римокатолицьку, якби не те, що на селі таких сильно за ніщо мають. У місті не так. Там багато людей. Та ще й хрунь замішається непомітно поміж людей. А не селі то все, як на долоні. Осадчук затягнув у свою книгу і його прізвище. Останнім виступив Штефан Курочка. Він єдиний розумівся на чемності, чи то опак, на річі. І перше за все подякував панові послові за його труд і патріотичну промову. Доки наша українська інтелігенція буде стояти за мужиком, доти буде єдність в народі, а де єдність – там мир і тиша. Після такого дипломатичного вступу Штефан Курочка вилущив свою особисту справу. Староство чомусь зволікає з концесією на млин для зятя. Він просив би пана посла поантересуватись, в чому діло. Певно-певно, підтримали його голоси з залу. «В селі млин здався, бо нам далеко ходити з мливом, а якби у своєму селі, то, може, хто й роботу дістав би? А як же ж, а як же ж, конче потрібно млина у вишні!» Курочка з задоволенням, але й деякою недовірою розглядався довкола. З одного боку, йому було до душі, що люди підтримують його, а з другого – не дуже він і вірив у щирість цієї підтримки. Правда, ні Лайдак Мартинчук, ні його велебний кум не відчиняли писка. Але й тут на двоє бабка ворожила. Або справді народ зрозумів, що йому був би корисний млин на вишнянці. Або, дарабуги, змовились удавати доброзичливих. Осадчук, не питаючи про прізвище, записав у блокнот і Штефана Курочку. Збори добігали до кінця Залишилось ще голові зборів подякувати послові і ухвалити резолюції, коли знову піднялася ще чиєсь рука «А що ви скажете Газдо?» Встав чоловік з перших рядів Вже сам його зверхній вигляд говорив за те, що він попав поміж представників першої категорії або випадково, або умисне Чоловік розгладив поштиво нігтем великого пальця довгі вуси і сказав чітким, трохи, мовби завченим голосом. «Дуже нас втішило те, що народ наш український, рахувати селяни, так файно тримається разом. Добре сказав Штефан Курочка, що де згода, там мир і тиша. Дотепер, треба правду сказати, не було такої єдності поміж нами. Люди ділились на бідних та багачів, як той казав, на чорних та білих, на різні там партії А нинькі отутечки прийшлися до того переконання Що нам треба всім триматись разом Проти визисків і кривд з боку уряду Нас тепер єднає одна партія Боротьба з урядом за наші кривди Отець Парух кашлянув значуще Кінчайте, Газдо, бо і так затягнулись збори а панові послові треба сьогодні від'їхати у наше. Я вже отче парох. Аби не розбалакувати багато і аби пан посол не забули, що ми йому тут наговорили-набалакали, то я гадаю, що найкраще зібрати все те разом докупи». Він витяг з-під кожуха на грудях папірець, випростав його і почав читати сильним звучним голосом. «Ми...» Зібрані 25 березня 1938 року на зборах у селі Вишня протестуємо проти УНДО та її парламентарної репрезентації, яка веде угодову політику. Домагаємось складання депутатських мандатів, домагаємось, щоб депутати парламентської репрезентації більше не заступали українсько-селянських мас в уряді перші слова прочитаного так приголомшили голову зборів і доповідача, що реакція з їхнього боку на таке блюзнірство настала з деяким запізненням, що й дало змогу виступаючому прочитати у спокою півтора пункта резолюції. Щойно тоді дійшло остаточно до голови зборів, кому він надав слово. Ксіон з миттю зірвався свого місця в першому ряді, і навіть не підскасуючи реверенди, випурхнув чорною нетлею відразу на сцену. «Парафіяни, парафіяни, зрада! Не давайтеся впіймати на вудочку! Між нами агент Москви, парафіяни, прошу спокою, прошу!» З великого хвилювання він душився власними словами, наче недовареними кльоцками. В залі щинився заколот. Чоловік, що читав резолюцію, виявився оточений своїми однодумцями – Мов живоплотом, серед крику і шуму, одобрюючого і заперечного, поміж вигуками геть агента Червоної Москви, «Правду каже, не дати говорити, та доки будете затолювати людям рота», чоловік продовжував з перервами читати. Домагаємося списання податків малоземельним селянам за минулий рік. Домагаємося знесення проекту закону про колонізацію на західноукраїнських землях. На сцені виріс червоний задиханий парубчак і почав кричати. Ми, селяни з села Вишня, зібрані на вічу 25 березня 1938 року, виявляємо повне довір'я політиці УНДО та українській парламентарній репрезентації». Тепер гармидер змігся до такого ступеня, що вже не можна було розрізнити змісту слів ні першого, ні другого виступаючого. Проте вони продовжували читати свої резолюції. Раптом на сцену вискочили три хлопці. Вони схопили ундівського прихильника за руки й ноги та, розмахнувши з цієї сили, кинули ним у залу в натовп. Там підхопили його їх однодумці – і передаючи невдалого оратора з рук до рук, виштовхували з зали. Спроба з боку його прихильників при входових дверях відбити парубчака не вдалась. За той час, коли увага всіх була звернена на метушню в залі, зникли з неї осачок і Ксюнц. Нічого іншого, тільки їх вивели підвальним ходом попід сценою, у дверях читальні появився поліцай з ременем на підборіддю, що означало службовий характер його присутності. У залі, як було попередньо домовлено, вмовкли всі голоси, що протестували проти політики УНДО. Лунали тільки вигуки. Геть агентів Москви! Хай живе самостійна Україна! Слава Україні від сану до дону! Спокій! Відразу з порога почав кричати представник влади – «Спокій! що за клуцені спокою публічного!» І лише згодом здав собі справу, на кого він кричить, і, власне, хто каламутить публічний спокій. Почерез людей пробрався чоловік, що мав з Постерунковим справу в суді через свого собаку. «Записуйте їх, пане Постерунковий, а дід, як розкричались!» «Записуйте, а мене кладіть на свідка!» Поліцай зразу серйозним виглядом збирався його вислухати, але придивившись, хто перед ним закляв сочисто. Користуючись свого зручного місця за дверима, Бронко опинився одним з перших на дворі. Встиг ще спостерегти, що хлопці, з якими мав зустрітись в умовленому місці, заздалегідь повискакували вікнами. Народ, незважаючи на понукання поліцая, розходився ліниво, і то гуртками. Постарунковий увихався поміж людей, очевидно, шукаючи того, хто читав антиурядові резолюції. Та той зник ще в більш таємний спосіб, ніж посол Іксенц. Бронко, не затримуючись, ані не прощаючись ні з ким, поправив бідони на плечах, і пустився селом в напрямі Ставчанської станції. Не дивувався, що ніхто не легітимує його. Був більше, чим певний, що на Нашівському вокзалі чекатиме його ангел-хоронитель. Втім, був вдячний навіть поліції, що поки що залишила його у спокою. Дорога на Ставчанську станцію вела багнистою вузькою вуличкою. Посередині від плоту до плоту, стояла темна велика баюра, в якій, маючи річку під боком, хлюпали скачки. Дивно було спостерігати, як їхні білі плацячка виринали чистими з темної каламуті. Чистого і болото не замарає. Спробував Бронко з нічегі створити нову приповідку, але згадав, що в народі є вже куди чіткіше виражена мудрість. Доброго і не зіпсує – і могила не виправить. Віддалеки, у заграві згасаючого сонця, червоніли кущі верболозу. Ніч тут наступала раптово, як у горах. Коли вийшов на луки, на землю падали вже густі сутінки. Аби дати думкам влежатись спокійно від щойно пережитого, Бронко згадав, як у дитинстві вистрогав собі з лозини свистик. Для цього треба було насамперед добре обстукати лозину, щоб легко відставала кора, а далі, що найголовніше, зробити отвір для денця ні за великим, ні за малим, бо в одному й в другому випадку це могло погано відбитись на звукові пищика. Раптом озвався зліва голос переляканої перепілочки. Майстер, подумав Бронко, звертаючи вбік на голос птаха. Сім хлопців на команду Юрка Зарічного схопилися з пригнутих лоз, ніби стрільців на пружинах. Нас тут вісім, по військовому рапортував Юрко Зарічний. Але скажете, як треба буде, то може нас бути і двадцять чотири, і більше. Ану, мой, вишикуйтесь, покажіть, ти слухай, як руки тримаєш. Посідали на пригнуті лози. Справді, наче на стільці, стільці. Бронко підголоском пояснював їм, що з огляду на бурхливі віче в читальні, зустріч їх повинна бути огорнена подвійною пильністю та обережністю. Йому хотілося б цим разом дістати відповідь від їхнього вожака на три основні питання. Як ведеться робота комсомольців в молодіжній радикальній організації «Каменярі»? Скільки наших хлопців проникло у місцеву спортивну організацію? З яким успіхом? Які зв'язки наладнано з польськими хлопцями-дівчатами? Що їх вишнянська пані виписала з мазурських сіл? Бронко був вражений недбалими, млявими відповідями хлопців, зокрема Юрка Зарічного, що за дітько з хлопцями, сонні чи п'яні – «Що з вами, хлопці, сьогодні?» «Я говорю, а ви щось не дуже слухаєте мене?» «Ану, каву на лаву, в чому справа?» Хлопчаки переглянулись поміж собою. Заговорив, як і годилось, Юрко Зарічний. Кучерявий чуб, вибившись з-під смушевої шапки, сягав мало що не середини носа. «Ми, товаришу Бронко, виконуємо і будемо виконувати те, що ви говорите – але, ви знаєте, не нам вам казати. Люди стали потроху рухатись. Якби так щодо чого, то ми маємо тут трохи закопаної зброї. 24 хлопці можемо дати як один, а зброї маємо, аби не збрехати, на 9-10 від біди. То якби щодо чого, то пам'ятайте, що ми кожної хвилини готові Лише нам того, на п'ятнадцять люда зброї підкиньте. А як не на руку вам, то той, можемо і самі роздобути. А то як? Ой, га, відгукнувся найменший ростом споміж них. Аби так за що інше, як за зброю. А то що, мало постарунків по селах, ви розумієте? Бронко розумів їх краще, ніж могло їм здатись. Розвихрений, закукурічений юнак з детально розробленим планом народного повстання Вернув у бронковій пам'яті, наче пливак з води «А ще я і ті два, ану, мой, встаньте!» – скомандував Юрко «Покажіться! Хотілисьмо вас просити, аби ви допомогли нам дістатися на той бік з бруча Ми хотіли б, якби що до чого» Підучитись у військовій справі А ми на своє місце тут залишили б добрих хлопців Бо самі, товаришу Бронко, знаєте, що якби щодо чого То військово вишколених у нас мало, можна сказати, майже нема А ще ці два просять, щоб їм допомогли дістатись до Іспанії Кажуть, що там є підрозділ імені Івана Франка «В наше село прийшов листи від такого одного, та ці хлопці, знаєте, хочуть і собі. І на їх місце ми дамо вам таких, що будете видіти, бо ми довше так без роботи сидіти не годні. Люди рухаються у світі, а ми спимо гейсові по дуплах. Що ви нам, товаришу Бронко, привозите, ми то геть до чиста читаємо. Що нам кажете, то ми виконуємо, але то замало для нас. Ви це самі повинні знати, і так передайте від нас, кому треба, у нашому, що ми довше з заложеними руками сидіти не можемо, і, абисти знали, і не будемо. Чи давно тому доказував юний завадка Борисові Каменецькому, що удача спільного перевороту? Це єдина справа рішучості і сміливості. Адже сама історія підтверджує, що брутальна і смілива меншість завжди накидає свою волю нерішучій і боязкій більшості. Та різниця між ним, юним і цими хлопчаками в тому, що він доказував і просив його вислухати, а ці стверджують і домагаються. Бронкові доводиться повторювати слова, що ними колись вгамовував його власну гарячу голову Борис Каменецький. «В наших умовах ще не час на повстання. Повести народ тепер на збройну боротьбу означало б обезглавити, погубити його найкращі сили, що рівнялося б втратити на довгі роки можливість захопити владу у свої руки». І відчував, що хлопці незадоволені ним. А що мав робити? «Що ж, хлопці, час на мене, а то готов поїзд втратити». Багатозначним потиском потис по черзі кожному з них руку. «Так, брате, треба об'єктивно визнати, що хлопці ані такі наївні, ані такі смішні, якими видавались мені у свій час». Трохи, може, завзяв трешні, проте в стилі часу, безсумнівно. Ех, з якою охотою посвистав би собі Та таба. Наглу тишу прорізав свист паровоза. Поїзд, що його мав впіймати Бронко у ставках, вже мчав вишнянськими лугами. Тепер Бронко не мав іншого виходу, як переночувати у вишні а в караваном гершка дістатись до нашого. А зараз як? Повертатись до загайчиків було задалеко, а по-друге знав добре, що мама Олексина не зрадіє його появі. В Мартинчуків прийняли б його щиро, але там тяженько, місця мало. Хлопці, очевидно, почували себе винними в тому, що затримали його – Бо до того збентежились, що забули про присутність Бронка і стали поміж собою радитись, де б його примістити на ніч. Ясно, що ні в кого з них не було зайвої постелі, і Бронко силою обставин з бажаного друга став мало не завадою. Слухайте, хлопці, я розумію, що ви ще не газде, і тато з мамою не зрадіють, коли ви серед ночі приведете на ніч чужого чоловіка. Мовчи за річний. Я все розумію, бо не раз і сам приводжу мамі на голову. Та й не треба, слухайте, щоб Постерунковий знав, що я ночував, скажімо, у Зарічного. Юрко і без того сидить йому в печінках. Може є в селі хтось такий не з наших, розумієте, що міг би за гроші пустити на ніч. Є, є, вигукнули три голоси зразу. Бронко здав собі справу. З якого клопоту вивів хлопчаків? Чому немає? Є хлопці мої. Звертались зраділо один до одного. У Михайла Колісника. У Михайла Колісника інформували Бронка один поперед одного, часто ночують ті, що приїздять в село. Хата простора. Для приїжджах відведена окрема кімната. А головне, що немає малих дітей, і постерунковий вже знає що в колісника сільський готель. Згаданий Михайло-колісник побудувався на колишній толоці, на вигоні, недалеко кладовища. Крита свіжими драницями хата, вирізнялась здалека і у пітьмі вечора. Парубки показали, куди заходити на обійця, а самі повернули в село. З темряви пролинула пісня. «Два голуби воду пили, а два колотили», Поклопотавшись з досить штудерною хвірткою, Бронко ступив на подвір'я. Світло з хати падало якраз на пса біля Буди. Він ліниво гавкнув раз і повернув голову в бік хати. «Виходить, господар, чи треба ще раз нагадати, що на подвір'ї чужа людина?» Наганок вийшов дебелий мужчина в білій сорочці. «А чи не міг би я переночувати у вас, Газдо?» Втратив я поїзд у ставках. «А чоби ні?» – відповів низький бас. «Пса, не бійтесь! вино ну, підійдіть к нему, то зараз сховається у буду. Якраз добрий на злодіїв». Параско повернув голову у сіни, освітлені смугою світла з кімнати. Посвіти чоловікові у велику хату». «Та най, пану, сюди, може, повечеряють з нами?» Озвався світла дзвінкий сміливий жіночий голос. Господиня неспокірних, прийшло Бронкові на думку. Увійшов до хати. Над плетою, нахилившись, порилась жінка. Добрий вечір. Добрий вечір, відповів той самий сміливий голос. Але спина не розігнулась і обличчя не поворухнулося в бік гостя. Бронко помітив, що господиня одягнена по святковому посередині добротної, шерстяної, перетиканої золотими нитками запаски, ішла вздовж складка від довгого переховування в скрині. Либонь, затримавшись у селі, молодичка взялася готувати на борзі вечерю, щоб задобрити сердитого з цієї причини чоловіка. На плиті зашипіло. Жінка метнулась до відра з водою, що стояло на ослінчику зараз же біля дверей. Бронкові видалось, що господиня дому чимось схожа на Юрка Зарічного. Вузьке обличчя, тонкий продовгастий ніс, кошлаті темні брови і довга шия та ноги. Несучи кварту з водою, вона, мабуть, хотіла обминути гостя, щоб не хлюпнути на нього, і круто повернулася до плити, але при тому так із-за плеча зиркнула на Бронка, що він відчув її погляд у хребті, наче укол шпилькою. Тьфу на пса уроки, а мови, повечеряли б з нами? Досить байдуже, чи то запросив, чи то поспитав господар. Моя газдення запізнилась сьогодні при неділі. Дякую, дякую, можу, відразу заявив Бронко свою готовність взяти участь у трапезі. Був голодний, як приблудне щеня, а крім того, не хотілося йому тепер аналізувати, звідки це пішло хотів продовжити своє перебування поблизу господині дому. Господар, мабуть, це належало до його почесних функцій, взявся ниткою, прикріпленою до ручки кружка, краяти мамалигу на пластинки. У великій полив'яній мисці парував борщ. У загайчиків теж був борщ на обід. Тут, мабуть, всі варять в неділю борщ, щоб мати спокій на цілий день». Налий панові в тарілку та подай залізну ложку. В нас, мо, вам казали в селі, ночують різні пани, то ми вже стараємось, аби було, як вони люблять. Не хотів їсти окремо. Дурість зайшла на нього. Хотілося йому мати її поближче і подовше напроти себе. Не треба мені окремої миски. Дайте лише ложку. Ні, слухайте, не треба. Доторкнувся її руки, і знову гостре до болю відчуття черкнуло йому по нервах. Коли взялись їсти, якось само собою виходило, що їх ложки одночасно ритмічно набирали з миски. За кожним разом, коли ложки підводились на висоту рота, їх очі зустрічались. Було в цьому якесь приховане злодійське порозуміння – Яке відчували вони обоє, не знали ще одне одного, а вже порозумілись між собою. Коли кінчався борщ, його і її ложки заплутались у вузькому дні миски і вдарились одна об одну. По дурній асоціації Бронкові вдарила в голову кров. Що за дідка? Дотепер дерево було поганим провідником тепла. Скінчили вечеряти. Господиня квапливо стала готувати свині їсти. Боронко заздалегідь був певний, що це брек з хати винесе господар. Мало того. А ти як виліш свині, то почекай, аби вона з'їла. Бо інакше вифолькає рийкою з корита. Там коло корита лежить прутик. Бий, як зачне рийкою розкидати. А потім заглянь у стайню до корови. Вчора ввечері... Встремила ногу між ланці І була б задусилася, якби не надійшла Господареві забагалось, що цигарку викорути в хаті Очевидно, щоб не йти з вогнем до стайні Бронко від нетерпіння не міг спокійно всидіти Йому стало здаватись, що коли за тим безшиєм великаном замкнуться двері То тут станеться щось неповторне, одноразове в житті Чого сподівався від тієї жінки? Чого прагнув би, коли б мав на це право? Нічого не знав Взявся його блуд, як кажуть у народі І вже не міг відповідати за себе Відчував наростаюче нездорове піднесення Яке начебто передавалось йому від неї Заливала його повінь А він не опирався і не волав рятунку Бо знав, що однаково доведеться йому згинути в каламутних хвилях води Бачив колись такий сон у дитинстві. Господиня взяла лампу стола, заграла тінь на стелі. Тепер я вам покажу, де будете спати. Пішов за нею через досить просторі сіни, побоювався, щоби не спіткнулась лампою. У великій хаті заносило кожухами і засушеними зелами. Господиня поставила лампу на стіл. Від вікон заслонила світло бербеничкою, наповненою сушнею. Бронка неприємно вразило розстелене ліжко. Бридився спати після когось у непровітреній постелі. Звільнивши руки, молодиця, за манерою сільських жінок, підперла рукою підборіддя і на крок підійшла до Бронка. Бачив, як неспокійно у неї на шиї грає жилка. Ви мене тімуєте? спитала покірно.